Kapittel 6 Søk ly, dere Benjamins sønner. Gå bort fra Jerusalems midte, og blås i horn i Tekoa. Og reis et illsignal over Beth Hakerem, for ulykka har sett ned fra nord i et stort sammenbrudd. Sions datter har sannelig lignet en vakker og forvent kvinne. Til henne begynte hyrden og deres flokker å komme. Mot henne slo de opp sine telt hele veien rundt. De avbeidet var sin del. Mot henne har de helliget krig. Stå opp, og la oss dra opp ved middagstid. Ved oss, for dagen er på hell, for kveldsskyggene blir stadig lengre. Stå opp, og la oss om natten og ødelegge hennes bolig tårn. For dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. Fell skog, og kast opp en beleiringsvoll mot Jerusalem. Hun er byen som skal kreves til regnskap. Ikke annet enn undertrykkelse er hun i sin mitte som en siste ærne sitt vann kaldt, slik har hun holdt sin ondskap kald. Vold og herjing høres igjenne, sykdom og plage er bestandig framfor mitt ansikt. La deg til rettevise, Jerusalem, så min sjel ikke skal vende seg fra dig i avsky, så jeg ikke skal gjøre deg til en øtslig ødemark, et ubebod land.» Dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. De skal med sikkerhet foreta en etterhøst på Israels rest, som på en vinranke. Før din hånd tilbake like en som plukker druer på vinrankens slyngtråd. Till hvem skal jeg tale og gi en advarsel, så de kan høre? Se, deres øre er uomskåret, slik at de ikke kan jakt. Se, Jehovas ord er blitt gjenstand for deres hån. De finner ikke behag i det. Og av Jehovas voldsomme harme er jeg blitt fylt. Jeg er blitt trett av å holde igjen. Utøst den over barnet på gaten, og samtidig over den fortrolige krets av unge menn, for de skal også bli fanget, en mann sammen med sin hustru, en gammel mann sammen med en som har fylt sine dagers mål. Og husene deres skal i sannhet bli overgitt til andre, samtidig med markene og hustruene. For jeg skal rekke ut min hånd mot innbyggerne i landet, lyder Jehovas utsang. For fra den minste av dem, Like til den største skaffer en vær seg urettvinning, og fra profeten like til presten handler en vær falskt. Og de prøver å lege mitt folks sammenbrudd på en lettvint måte i det de sier «de er fred, det er fred», når det ikke er noen fred. Ble de skamfulle fordi det var noe ved det styggelige de hadde gjort? For det første føler de visselig ingen skam, for de andre har de ikke engang visst hva det er å føle seg ydmyket.» Derfor vil de falle blant dem som faller. På den tiden, da jeg skal kreve dem til regnskap, vil de snuble, har Jehova sagt. Dette er hva Jehova har sagt. Stå stille på veiene og se, og spør etter fortiden stier, hvor nå den gode vei er, og gå på den, og finn ro for dere sjeler. Men de fortsatt å si, vi kommer ikke til å gå på den. Og jeg oppreiste vaktmenn over dere, i jakt på lyden av hornet, men de fortsatte å si, «Vi kommer ikke til å gi akt. Derfor hør, dere nasjoner, og vit, du forsamling, vad som vil skje bland dem. Lytt, du jord. Se, jeg lar ulykke komme over dette folket som en frukt av deres tanker, for mine ord ga de ikke akt på, og min lov, ja, den fortsatte de å forkaste.» Vad betyder det for mig at du til og med henter virak fra Saba, og det gode krydderør fra landet langt borte? Deres helbrennoffer er ikke til behag, og deres slaktoffere har ikke vært til glede for mig. «Derfor, dette er hva Jehova har sagt. Se, jeg setter snublesteiner for dette folket, og de skal sannelig snuble over dem, fedre sammen med sønner, naboen og hans venn, de skal gå til grunde. Dette er hva Jehova sagt. Se, ett folk kommer fra landet i nord, og det er en stor nasjon som skal vekkes opp fra de fjerneste deler av jorden. Buen og kastesbydet kommer de til å gripe. Det er en grusom nasjon, og de kommer ikke til å ha noen medlidenhet. Dels røst vil gjenlyde slik som havet, og på hester kommer de til å ri. Den er oppstilt i slagorden som en stridsmann mot dig sier ons Vi har hørt rykte om den. Våre hender har sunket. Ja, trengsel har grepet oss, veier som hos en fødende kvinne. Gå ikke ut på marken, og vandre ikke engang på veien, for der er fiendens verd. Det er gru rundt omkring. Mitt folks datter, bind sekkeleret om dig og velt dig i asken. Hold sorg som over den eneste sønnen, bitterhetens klage. For plutselig skal hergeren komme over oss. Jeg har gjort deg til en som prøver metall blant mitt folk, til en som foretar en grunnig undersøkelse, og du skal gi jakt, og du må granske deres vei. De er alle sammen de mest gjenstridige mennesker som går omkring som baktalere, kobber og jern. De handler alle sammen for dervelig. Blåsebelgen er blitt svidd. Ut av deres ild kommer det bly. En har fortsatt å luttere grunnig til slett ingen nytte, og de onde er ikke blitt skilt ut. Forkastet sølv skal en sannelig kalle dem, for Jehova har forkastet dem.